Бріджертони. Джулія Квін. Віконт, який мене кохав. Після мова. Лорд Бріджертон святкував свій день народження. Ваша авторка вірить, що це був його 39-й день народження у колі своєї родини. Хоча ваша авторка не була запрошена, проте деталі святкування, як завжди, досягли уважних вух вашої авторки. І це звучало як найкумедніша вечірка. День розпочався із невеликого концерту. Лорд Бріджертон на трубі, а Леді Бріджертон на флеті. Місіс Бегвелл, сестра Леді Бріджертон, запропонувала акомпанувати на піаніно. Але від її пропозиції, очевидно, відмовилися. Як сказала вдова віконтеса, мати нинішнього віконта, більш неузгодженого та дисонуючого звуку ніколи ще не було чути. Як нам сказали зрештою, молодий Майлз Бріджертон, не витримавши, став на свій стілець, благаючи батьків зупинитися. Нам також повідомили, що ніхто не лає хлопчика за грубість, а лише пролунали зітхання полегшення, коли лорди Леді Бріджертон відкладали свої інструменти. Світська хроніка Леді Віслдаун, 17 вересня 1823 року. «У неї точно є шпигун у нашій родині», – дратівливо похитуючи головою, – сказав Ентоні Кейт. Кейт весело засміялася. Вона розчісувала волосся перед тим, як лягти спати. «Вона не знала, що твій день народження був сьогодні, а не вчора». «Це не змінює справи», – пробурчав він. «Все одно вона повинна мати шпигуна в нашій родині. Не може бути жодного іншого пояснення. Вона майже завжди і в усьому має рацію». «Кейт не могла не зробити зауваження. Я маю сказати тобі, що я завжди захоплювалася цією жінкою. Ми давно маємо бути в ліжку», – заперечив Ентоні. «Ми жахливо грали», – зітхнула Кейт, розчісуючи волосся щіткою. «Ми завжди жахливо граємо, але принаймні ми намагаємося». Ентоні обійняв заду свою дружину і поклав підборіддя їй на плечі. Не було більшого заспокоєння для нього, ніж просто тримати її у своїх обіймах. Він не розумів, як живуть інші чоловіки, не маючи коханої жінки. Зараз майже опівночі, пробурмотіла Кейт, твій день народження закінчився. Ентоні кивнув головою. Тридцять дев'ять. Він ніколи не думав, що побачить цей день. Ні, це неправда. Починаючи з того моменту, коли він впустив Кейт у своє серце, його страхи повільно танули. Проте добре дожити до тридцяти дев'яти років визволення. Він витратив більшу частину дня у своєму кабінеті, стоячи перед портретом свого батька і розмовляючи з ним. Він розповів про трьох своїх дітей, про шлюби своїх рідних братів і сестер, і про їхніх дітей. Він розповів йому про свою матір, як вона нещодавно почала малювати, і виходить у неї дуже непогано. Він розповів йому про Кейт, як вона звільнила його душу, і як він шалено її кохає. Це було те, що зрозумів Ентоні, що його батько завжди хотів для нього. Годинник на камінній полиці почав дзвеніти. І ні Ентоні, ні Кейт не говорили ні слова, поки не пролунало 12 разів. Ось воно, прошепотіла Кейт. Він кивнув головою. Давай лягати спати. Вона відсунулася. Він побачив, що вона посміхається. Отож, як ти хочеш відсвяткувати? Він узяв її руку і підніс до губ. Я не можу вигадати кращого способу. Може, ти сама запропонуєш?» Кейт похитала головою і, засміявшись, підбігла до ліжка. «Ти прочитав, що вона ще написала у своїй колонці?» «Ця леді Уислдаун?» Кейт кивнула головою. Ентоні обійняв дружину за талію і глянув у її обличчя. «Це було про нас?» Вона заперечливо похитала головою. «Тоді я не хвилююся. Це було про Коліна». Ентоні зітхнув. «Здається, останнім часом вона надто багато пише про Коліна. Можливо, вона має на нього види?» – сказала Кейт. Леті Уиселдаун?» – він закотив очі. «Ця стара склочниця. І зовсім вона не стара». Ентоні глузливо пирхнув. «Вона зморшкувата, стара карга. І ти це знаєш?» «Ні, не знаю», – сказала Кейт, несподівано вирвавшись із його обіймів, і залізла під ковдру. «Я думаю, вона насправді молода». А я, думаю, оголосив Ентоні, що більше не збираюся говорити про леді Уилселдаун. Кейт усміхнулася. Правда? Він ковзнув під ковдру поряд із нею і провів пальцями по її оголеному стегні. У мене є набагато цікавіші речі, якими можна зайнятися. У тебе є? Багато. Його губи знайшли її вушко. Набагато більше і набагато краще. У маленькій, елегантно обставленій кімнаті, не так далеко від Бріджертон Хаус, жінка, яка втратила перший рум'янець молодості, але, звичайно, не зморшкувата і не стара, сиділа за письмовим столом і пером, і чорнильницею. Поклала перед собою чистий аркуш паперу. Схиливши голову і водячи пером по паперу, вона вивела. Світська хроніка Леді Уісселдаун, 19 вересня 1823 року. Ох, дорогий читачу! Увага вашої авторки була привернена.